і він прикладе для стілення їхніх виразок, щоб легкість прощення їхньої тяжкої провини не змаловажила в їхніх очах злочинів супроти апостольського престолу. Тоді розсадовлено епіскопів в окремих келіях, заборонено говорити один з одним, дозволено мізерні порції води та їжі вечорами. На мирян накладено епітемію, відповідно з віком кожного і силами. За кілька днів папа прикликав їх до себе, зняв церковне відлучення, звелів уникати стосунків із Генріхом, поки той не покається. Але всім дозволено говорити з Генріхом з метою схилити його до покаяння. Король запросив до себе Матільду Тосканську. Ненавидів ту жінку, ще не бачивши. Коли ж побачив, то зненавидів до могили. Невисока чорнява жіночка, з ляскучим голосом, уся обнизена коштовностями, говорячи, всьорбувала в себе повітря аж пряхкуючи, так ніби намірялася ковтнути тебе. І Генріх, хоч який був упосліджений, і хоч як залежав від Матільди, з огидою подумав, що не хотів би бути всьорбнутий оцією коротконіжкою, яка нагадувала маленького собачку. Його порятувало тільки те, що Матільда страшенно радувалася своїй значливості і хотіли бути посередницею між двома наймогутнішими чоловіками в Європі. Може, за нею стояли цілі тисячоліття? Може, вона згодилася помогти Генріху? І він послав з неї до папи свою тещу з сином, Маркграфа Етцо, батька ворожого йому Вельфа Баварського і абата Клюнійського з просьбою звільнити його від церковного відбучення і не вірити німецьким князям, які возводять на нього звинувачення більше від заздрощів, ніж від справедливості. Папа сказав, що без звинувачів справа розглядати не гоже, тому ліпше королеві в призначений час на стрітення Богородиці з'явитися в Аусбург і там він, Григорій, після розгляду справи обох сторін, без ненависті і упередження, відокремивши право від неправого згідно з церковними законами, винесе свій безпристрасний присуд. Посли нагадували про те, що минає річниця відлучення. Король найвищий у світі цінує думку папи і впевнений, що папа – невблаганний каратель неправди і непідкупний захисник правди а незабаром настане рік його відлучення, імперські ж князі тітки того й ждуть, щоби на випадок, коли він не буде звільнений від відлучення до того строку, оголосити його згідно з імперськими законами негідним королівського сану і надалі не приймати від нього ніяких виправдань. Папа довго не поступався. Тоді сказав, коли він справді покаявся у своєму вчинку, Хай передасть нам на доказ щирості свого каяття, корону і всі інші знаки королівського сану, і в покару за свій злочин, хай об'явить сам себе негідним королівського звання. Посланці попросили справедливості не ламати тростинки приломленої. Папа нарешті дозволив Генріхові з'явитися в Каносу, коли той принесе щире каяття. 25 січня року 1077-го, і в праксія мала тоді шість років, король прибув до Каноси. Замок мав потрійні мури. Генріха впущено за другу стіну. Почет лишився зовні. Між мурами на морозі, знявши всі королівські прикраси без будь-якої пишноти, простоволосий босий, стояв він, очікуючи присуду папи. Постився зранку до вечора, стояв без сну, непорушно, заклякло, ніби вмер. Так тривало три дні. Лише на четвертий день його допущено до папи. Після довгої розмови і прийняття Генріхом ганебних умов, папа зняв відлучення. Коли стояв у дворі Каноси, під снігом на морозі, упокорювався, несвідомо поєднувався зі своїм ворогом, почуваючись нижчим за папу і відданим йому назавжди? Ні. Він боровся з папою далі. Узяв собі в спільники простий люд, селян. Чому? Вони прагнуть так мало. Ні особистої волі, бо навіки прикуті до землі, неліпшого життя, бо так мало бачили світу. Чим кінчилося майже десятиліття запеклої боротьби між папою і імператором? Григорій, Вигнаний Генріхом із Рима помер серед норманнів і сарацинів Гвіскара зі словами «Я любив правду, ненавидів неправду, а тому вмираю на вигнанні. Коли ж сидів на апостольському престолі, вигукував «Будь проклят, хто меч свій тримає здаля від крові». Як часто доля світу залежить від того, то кого переможе. Розповідь складалася впродовж багатьох днів. Вона вимагала самотності, яку імператору, хоч мав здавалося неподільну владу над усіма і всім, що разу важко було виборювати. Йому набридали коли й не з справами, з якими всіх відсилено до заубуша, так з покори і відданості. А це вже той випадок, коли стає безсилим навіть всевладний чоловік, Відомо також і те, що людині завжди тяжко дається саме те, що їй найнеобхідніше. Ворогів не боявся ніколи, густу траву легше косити. Що більше ворогів, то ліпше для справжнього воїна. Та станеш безрадний, коли не знаєш, з ким боротися, що долати. Імператорові хотілося усамотнюватися з руською княжною. А довколишній світ – Мовби затявся у намаганні перешкоджати в цьому. І що найболючіше для Генріха, так це те, що сама є в праксі, охоче йшла назустріч не його бажанням.